авторското право срещу достъпното познание. Как да избегнем взаимното унищожение на двете части на това уравнение, защото от обществен интерес е да имаме достъп до а, масивите на познанието, натрупано от човечеството. От друга страна е добре да бъдат защитени авторските права на учените и на хората, които са допринесли за това познание. И защо библиотеките настояват да са участник в реформата на законодателството за авторското право, която върви в момента има внесен законопроект за изменение и допълнение на закона за авторското право. Добър ден, казвам първо в студиото на доктор Ана Лазарова. Здравейте! Преподавател по право на интелектуалната собственост в Иския университет, доктор по медийна политика и право на Европейския съюз, адвокат, представител пред Българското патентно ведомство и службата на Европейския съюз по интелектуалната собственост. Добър ден и на председателката на Сдружението а, на библиотеките, т.е. на Библиотечната асоциация, Анета Дончева. Добър ден! Да започнем от отвореното писмо на Българската библиотечно-информационна асоциация и още 24 обществени академични библиотеки в България до Народното събрание с искане да сте активен участник в реформата, която засяга авторското право. Защо? Какво е важно? Важното е това, че библиотеките прилагат законите за авторското право и те се грижат за интелектуалната собственост на авторите, без обаче да се компрометират достъпа а, на библиотечни или на гражданите на библиотечния потребител до информация. Тоест, във всеки закон, а, в който, който се занимава с авторско право и сродните му права, библиотеките настояваме да бъдат признати като организации с обществена функция, която има отношение към общественото ползване на информация и достъпа до нея. Да, защото трябва да гарантирате, че един гражданин, влизайки в библиотеката, има достъп до познания, Именно. то, което Именно. е натрупано. Как да става обаче това и наистина е въпрос на закон ли е, само библиотеките ли трябва да бъдат разпознати? Какво да кажем за музеи, галерии, научни институции, архиви? Обръщам въпроса към доктор Лазарова. Всички, всички тези институции, за които говорите, са институционални ползватели на творческо съдържание. Бих, бих включила към тях и образователните институции. И образователните институции, т.е. училищата. Училища, университети. Впрочем, днес след обед, в рамките на едно от събитията на Коалицията за медийна грамотност, имате лекция за учители. Утре, доколкото знам, ще говорите с ученици, ще им кажете какво е авторско право и примерно дали в една презентация готвена за училище могат да използват музика на Мадона. Защитае <съква> на авторско право, нали? А. Това е, това е много сериозен проблем в интерес на истината и реформата, която тече в момента а, на национално ниво, т.е. тези директиви, които ние закъсняваме да транспонираме, всъщност съдържат а, механизми в полза на именно на институционалните ползватели, както на библиотеките и на институциите за културно наследство по принцип, така и на образователните институции, за съжаление, към настоящия момент механизмите, които касаят образователните институции, по-скоро им а, ограничават правата, вместо да ги разширят, каквато беше целта на директивата. Тоест, това е нещо, което ние трябва да подобрим в проекта за. че ние закъсняваме, с синхронизацията с тези директиви, а пък при тази синхронизация трябва да предвидим именно това да не се окажем след това с затворени ръце и да не може нищо да се ползва, примерно за образователни цели, така ли? точно така тези директиви те засягат много голямо, много голяма обхвата, техния предметен обхват има много заинтересовани лица свързани с предстоящата уредба това, с което директивите станаха известни, е реорганизирането на отговорността на посредниците, на онлайн посредниците, но в интерес на истината има няколко механизма, които пряко засягат библиотеките в конкретния случай, не само. Също и образователните институции. И а, смятаме, че към момента предложението, с което разполагаме от Министерски съвет... Не, не се възползва от възможностите на директивата. Може много да се подобрят тези механизми и да се разширят възможностите, които, които имат институционалните позватели, специално библиотеките на ниво Европейски съюз, имат много възможности за цифровизация, за по-атрактивно представяне на културното наследство, за организиране на образователни дейности в рамките на библиотеките. Нещо, в което нашия закон все още доста, бих казала, изостава. Имаме възможности в момента да подобрим тази уредба и трябва да се възползваме. Въпросът е, въпрос е да, не я, да, не, да не ги проспим, нали така? И за това и алармирате. Точно, Сега, така. за да стане малко по-ясно, тъй като ние знаем, че всички усили на Европейския съюз за защита на авторското право. А, те са много силни и в американски и са свързани с това да се ограничава пиратството. А, каква би била разликата между затваряне, примерно, на а, една платформа като Замунда и затваряне на обществения достъп до а, цифрови произведения с авторски характер в една библиотека, например? А, в единия случай, в първия случай ние имаме незаконно използване на чужди произведения. Във втория случай имаме законно използване. Винаги трябва да имаме предвид, че законът разрешава определени видове използване без съгласието на правоносителя и а, това положение е така от началото изобщо на авторско-правната уредба. Винаги е било така. Винаги определени а, субекти, било библиотеки, било образователни институции, било медиите, както и самите граждани, имат известни права, които законът им дава, така че да упражняват правото си на Свобода, свобода на информация, да се възползват от свободата на информация и достъп до информация. Сега, да попитам общо как върви цялата тази реформа, защото загадвате, че има директиви, които ни още не сме... А не сме превели и в нашото законодателство. Да. Дискусията относно отношението, аз ще кажа специално за библиотеките, за авторските права и библиотеките, е много давнешна, за това защото се признава, че библиотеките уважават правото на авторите, да получават определени възнаграждения и да се възползват нали, от своя труд, т.е. техният труд от, да не бъде безвъзмезен, а в същото време библиотеките са призвани да осигуряват обществения достъп до информацията, mm -hmm. която се създава. Другия проблем, който се дискутира в нашите среди също много отдавна, е свързан с разнообразието на а, законодателството в различните среди в, в, по авторско-правните въпроси и как най така добре биха могли да се хармонизират нещата. Третия а, а, така проблем е свързан естествено с заплащането, защото цялото наше общество знае, че библиотеките не са най-финансираните институции в държавата и би трябвало все пак когато се работи по закон, да се намери един хармоничен начин на съчетаване на всички интереси и държавата, така или иначе, защото това са публични средства, да поеме ангажименти, които са свързани с заплащането на труда на авторите и съответно с доброто състояние на библиотеките, за да могат да осигуряват тази информация. Сега, ние знаем добре, че много често изразът авторско право, на практика се оказва, може да се окаже подвеждащ, защото като че ли става дума повече за правата на продуцентите или издателите, а не толкова на самите автори. Може ли да се окаже, че примен, примерно свободният достъп до авторско произведение не заплашва автора толкова, колкото заплашва примерно приходите на издателя или на продуцента? И изобщо как? Има ли шанс... Uh, Въпросът ми е към да, доктор Лазарова. Да. Едновременно да бъде защитен интересът на автора, да си получава авторски възнаграждения и на читателя, и на потребителя, на консуматора, на, на, на радостта от е, е, едно да, авторско да. постижение. Това е много хубав въпрос. А, а, мисля, че... Тук отново опираме до това, че заинтересованите лица са доста повече от просто две страни и а, проблемите, когато говорим за авторско правна уредба, далеч не се изчерпват с пиратството. А, самите автори имат а, сериозен проблем в отношенията си с а, продуценти и издатели, т.е. това също е обект, между другото, на, на реформата в момента. М за това да получават едни а, достойни възнаграждения за, за своя продукт, за своя труд. И... Чито авторски права много често те всъщност преотстъпват на продуцента или на издателя. Преотстъпват на продуцента и това е изключително голям проблем по отношение на научната литература. Там, а, а, бих казала, е доста... Там се затваря автора на научна литература в един а, порочен кръг, а, в който а, всички ние в академичните среди сме изпадали в тази ситуация. Ние Този би... процес е силно комерциализиран в да. последните години. Добре, въпросът е наистина, може ли чрез някаква законодателна регулация а, да бъдат поставени на по- нормална основа тези отношения? Разбирам, че имаме връзка с Божидар Божанов. Ще ви помоля да сложите слушалките в студиото, за да чувате а, какво ще ни каже и той. И аз прехвърлям тапка, топката на там, не случайно, защото точно това искам да да разберем сега, дава ли си сметка законодателят, как освен авторското право, което често се възприема на практика като право на издателя или на продуцента, да не спира свободният достъп до познанието, до свода на човешкото познание. Добър ден! Добър ден. Божидар Божанов, народен представител от Демократична България. В коалицията продължаваме промяната Демократична България в настоящия парламент, бивш министър на електронното управление и в ключовото случая в носител на закона за изменение и допълнение на закона за авторското право и сродните му права. Господин Божанов, какво всъщност предлагате с това малко изменение на съответния член, който засяга научната литература? Ние до там бяхме стигнали с доктора Анна Лазарова и с председателката на Библиотечната асоциация, коя... които са прима студиото? Предлагаме две неща на практика, които са по същество едно. Това е авторите на научна литература да не бъдат е, ограничавани от издателите в разпространението на, на своя труд. Особено когато той е финансиран с публични средства. Какво се получава на практика? Е, приходите, които се получават от е, разпространението на научна литература са доста значителни. Печалбите също са доста значителни, като от тези приходи и печалби нито авторите на научна литература, нито финансиращите институции, нито дори рецензенците получават каквото и да било. Това е по-малък проблем, обаче по-големият е, че всъщност знанието не достига до достатъчно хора. А, в по-малки държави, по-бедни държави, а, достъпите до, до тези бази данни, които агрегират съдържание от издателите, са скъпи. Някога много да си ги позволят, в други случаи пък на по-странични следователи, които не, не се занимават професионално с наука постоянно, им се налага в хода на работа да използват научна литература. Трябва да заплащат някога немалко пари за една конкретна стати. И за това Тих. какво предлагате Вие? И за това предлагаме всяко ограничаване на правото на, на автора на научна литература, и да я разпространява след публикуване или дори преди публикуване, да не може да бъде ограничавано от издателя. Тоест, дори да има клауза в договора, че все ако си публикуваш при нас, повече не може да си публикуваш никъде друзе, това да бъде недействително. Така, авторите могат да използват така наречените предварителни публикувания, препринт, за да събират и предварителни коментари, включително, както и след публикуване, да които са отворени и безплатни. Фокусът е върху това, че са безплатно, т.е. не създаваме конкуренция на, на първия журнал, ти после отиваш във втория, да му кажеш, че сега публикува при нас. Не, това е първо за тяло отворено безплатно разпространение на, на познанието. Тази цел, тази цел звучи много добре и много благородно от гледна точка на потребител. Примерно, ако аз искам да имам достъп до а, високо научни а, текстове, които, за които иначе ако вляза, например, в а, тези научни журнали, аз трябва да плащам еднократен достъп или нали, има различни формули а, на, на абонамент. А, но как, срещате ли разбиране сред заинтересованата общност, сред учените, защото някои от тях могат да се обезпокоят, че а, при това положение големи световни научни издания и журнали ще загубят интерес да публикуват, примерно, текстове на български учени? А, това, все пак, авторът има това право. Той няма това задължение. Той все пак реши да, да уважи искането на журнала. Тогава той няма да публикува труд. Но смятам, че това е тенденция в други държави да се дават това право на авторите, то неизменно ще се наложи в практика и придател. Между другото, насърчаването на това предварително публикуване. Вече започва да се превръща в тенденция. Да, някои журнали не го приветстват, но други го да насърчават и казват да, това повишава качеството на научния труд, така че правете го и ще имате по-голяма по -по вероятност да ви публикуваме много предварително в отчетоване. Така че това включително е включително и в посока на обръщане на тенденциите. Показвам ли не сте изключени, и в държави също върежат подобно право. Срещате ли разбиране в Народното събрание? Тъй като още не сме стигнали до разглеждане на, на групата за, за, за законодателството за право, не сме влизали в детайлни обсъждания. Аз, така да се каже, избързах да го внеса, за да не, не се пропусне влака. Защото, пък конструирайки директива по този законопроект, трябва да бъде гледан. И тъй като по, по една и съща материя се бъдат да заедно, ще бъде да ги разгледаме. Но все още Комисията е по култура и медии не е стигнала до. Този закон, така че изчакваме. Добре, ние за това транспониране на директивата говорихме малко преди да ви включим вас с доктор Лазарова, която е в студиото на Хоризонт до обед. И а, за това ми се иска да я попитам тук нещо, което тя сподели с мен непосредствено преди да влезем в ефир, че има а, някаква нова вероятност чрез а, специални разузнавателни средства да бъде а, проследявано незаконното използване на авторски произведения, а, ще помоля да остане със слушалки, за да може, ако иска да влезе и в а, дискусия с вас. Вие нещо знаете ли по тази тема? Да, а, това е всъщност в друг законопроект, в това наказателния кодекс. А, като по него, по е него, по него, на по него, по наказателния кодекс, само един от тях е свързан с авторско него, по него, по него, по него, по него, по него, няма него, специални него, на него, по така че, включително аз съм подготвил предложение за отпадане на тази точка. Прекалено, прекомерна е тази мярка и няма смисъл. Доктор Лазаров, във вашата реакция, а, може би да с няколко думи да поясня за какво става дума. А, в следствие на критична оценка в а, така наречения доклад 301 на Съединените щати от Министерски съвет постъпи този законопроект, с който... А... От кой е... Министерски съвет? Служебния кабинет? А, Последния служебен да, кабинет да. или някой от предишните са Много и просто става сложно. Ими <сък> в това Народно събрание от служебния кабинет Гълъбдон в две. И всъщност там няколко неща се, се предлагат, но две са основните, които според мен трябва да им се обърне доста сериозно внимание. Едното е, че се криминализира а, създаването и поддържането на информационни мрежи и а, услуги на информационното общество, което имайте предвид, че е всичко в интернет, включително социални мрежи, включително форуми, включително а, доставчици на, на пренос, всички, кажи речи в интернет, които, което се прави с цел извършване на престъпления срещу интелектуалната собственост. Тоест тук целим да таргетираме онлайн пиратството и в случая платформи като Замунда. А се удари всичко. Удря се всичко реално погледнато и а, доста спо, за мен този текст е твърде общ, твърде неясен и а, дори бих казала, че ни не отговаря на критиките, заради които е създаден, защото в този доклад 301 всъщност се критикува съвсем а, конкретни способи за събиране на доказателства от страна на прокуратурата, а не по принцип законодателството, което имаме за... Ясно, някакво служебно престараване, най-вероятно, но чухме от Божидар Божанов, че той и се ангажира да, да възпрепятства едно подобно разширяване на тълкуването за това какво се иска от България по отношение на борбата с пиратството, ако съм ви разбрала правилно. Последно, господин Божанов, знам, че не е много редно, но а, говорим си за това, че ще се предвижи тази поправка в Закона за авторското право, която вие предлагате. Няма как да не ви попитам Uh, нов министр на електронното управление. Какъв знак е запазването на това министерство и в добри ръце ли е то? Познавате ли новия министр Александър Йоловски? Съвсем накратко. Може. Да, абсолютно смятам, че е добър сигнал и запазването на министерството, и избора на господин Йоловски. А по какво а, ще зна... познаете, че той си върши работата? Uh, по предстоящите действия, но трябва да убережи, че господин Йоловски беше мой заместник на това бях министерство. Имам колични впечатления от неговата работа, така че не се съмнявам, че ще се справи с задачата. Първото а, важно започвам, нещо, което ще направи, за което да кажете, а това е в правилната посока, какво ще е? Ами, не знам, трябва да питате него. но приоритетите, които сме заложили в законодателната програма, са електронната идентификата да бъде ускорена, Тъй да като време на служебния кабинет настъпи известно забавене, объркване сред причини, които сега са извън темата. Ясно. А, да, Електронната идентификация. Да. Добре. Аз много ви благодаря за това кратко включване с разяснение. Божидар Божанов, народен представител от Демократична България, бивш министр на електро... електронното управление. С него разговаряхме за това, дали с неговата поправка в Закона за авторското право, внесена в парламента, ще се удържи свободния достъп до познание, който пък преди това разгледахме внимателно с председателката на библиотечната асоциация а, Анета Дончева и с доктор Анна Лазурова, адвокат по интелектуална собственост.